Negyedik fejezet. Számszerű négyen jöttek meglátogatni Raoul Levit. Nagy, erős férfi a két autóval. Az első kocsi Levi házacskáj állt meg a Molenstráton, a másik vagy százalnyira fejjebb az utcán. Az első kocsiból kiszállt az első két férfi, akik határozottan, de halkan tették meg a rövid utat a bejárati hajtóig. A két sofőr leoltott fényszóróval, de járó motorral várakazott. Hideg éjszaka volt, este hét még alig múlt, és már is korom sötét, és senki sem járt a Monestráton, azon a január 15-i esti. A férfiak, akik begopogtak a bejárati ajtón, frissek és céltudatosak voltak, mint az olyan emberek, akiknek nincsen vesztegetni való idejük. Dolguk van is úgy tartják, minél előbb elvégzik, annál jobb. Nem mutatkoztak be, amikor Lévi ajtót nyitott, csak beléptek és behúzták maguk mögött az ajtót. Levinek még alig budjant ki a száján a tiltakozás, amikor négy külkemény új talált a gyomarszájon. A medverabb férfiak a vállára a kabátját, a fejében nyomták a kalapját, nyitva hagyták a bejárati ajtót, és levit szakszerűen a kocsihoz kísérték, amelynek hátsó ajtaja nyomban ki is nyílt közelettükre. Amikor elhajtottak, a hátsó ülésen két ember közé szorított Levivel, mindössze húsz másodpercre volt szükségük. A kesszerző helydébe vitték Levit ebbe a nagy közparba, közvetlenül négy északnyugatra, amelynek 20 hektárnyi hangával, fűvel, tölgyel és különféle tűlevelőkkel borított területén egy délek sem járt. Az jóval távolabb, a hangafüves pusztaság szívében a két kocsi megállt. A második autó soförje, ő volt a vallató, átült az első utas ülésre. Hátrafordult és bicentett két kollégáján. A Levi jobbján ülő két kézzel átkarolta a kis gyémáncsiszolót, és egyik kesztyűs kezébe befogta Levi száját. A másik elővette egy jókora fogót, megfogta Levi balkezét, és nagy szakértelemmel egymás után szétroppantotta három új percét. Ami Levit az iszonyatos fájdalomnál is jobban megijesztette, az volt, hogy nem kérdeztek semmit. Mintha nem érdekelte volna őket. Amikor a negyedik újra is a fogótól, Levi már azért könyörgött, hogy kérdezzenek. Az első ülésen helyet foglaló vallató könnyedén bólintott, és odavetette. akast beszélni? A kesztyű mögött Levi vadul bólogatott. Elvették a szájáról a kesztyűs Levi hosszú, gudberékoló üvöltést hallatott. Amikor befejezte a vallatói, megkérdezte. A londoni gyémántok. Hol vannak? Flamandul beszélt, de jól kivehető idegen akcentussal. Levi késedelem nélkül megmondta. Semmi pénz nem kárpótolta újai, és megélhetése elvesztéséért. A vallató józanul fontolgatta a választ. A kulcsokat mondta. A kulcsok levinadrág zsebében voltak. A vallató elvette őket és kiszállt a kocsiból. Néhány másodperc múlva a második cirkáló elhúzott a sercegő fűrőn át az út felé. 50 percig volt távol. Ez alatt az idő alatt levinyöszörgött és szétrontott ujjait fogta. A két oldalán ülő férfiak nem törődtek vele. A sofőr csak ült és bámult mag elé, kezd keze a kormánya. Amikor a vallató visszatért hozzájuk, nem említette a négykövet, amelyek immár a zsebében voltak. Csak annyit mondott. Még egy utolsó kérdés. Ki hozta őket? Levi a fejét rázta. A vallató sohajtva csóválta a fejét az időpocsékolás miatt, és bicentett a Levi két oldalán ülőknek. A nagy férfiak szerepet cseréltek. A jobb oldalán ülő fogta most meg a fogót, és Levi jobb kezét. Két ujjának összerokpantása után Levi megmondta nekik. A vallató föltett még néhány rövid kiegészítő kérdést, aztán elégedettnek látszott. Kiszállt a kocsiból vissza a magáéba. A két cirkáló kötelékben döcögött visszafelé az útra. Visszahajtottak nélenbe. Amikor elhaladtak a ház előtt, Levi látta, hogy ez be van zárva és a villany semék. Azt remélte, hogy kiteszik itt, de nem tették. Áthajtottak a város központján, aztán ki a városból kelet felé. Kávéházak meleg, barátságos fényei villantak fel a fagyos téli éjszakában az autóablak előtt, de senki nem szaladt el belőlük. Levi még a políci neumfeliratot is látta a rendőrös fölött, a templommal szemben, de onnan sem jött ki senki. Két mérföldre kerete négy a lúztrált átszeli a vasútvonalat egy olyan pontnál, ahol a liel és Herentársz közötti simpár nyíregyenesen fut, és a nagy dízeletromos mozdonyok 70 mérföld per órás sebességgel hajtanak. A színbeli átkelőhely mindkét oldalán tanya épületek vannak. A színbeli átjárótól nem messze mindkét kocsi megállt, a fényszórókat eloltották, a motorokat leállították. A szó cónékő kinyitotta a kesztyűtartót, elővette egy üveget, és hátra nyújtotta a kollégáinak. Azok egyike befogta Levi orrát, a másik pedig kipeckett szájába öntötte a helyi márkájú szintelen gabanapálinkát. Amikor az üveg háromnegyedik negyedik kiülült, abba hagyták, és tovább nem nyúzták Levít. Raoul Levi kezdett belezuhanni az alkoholas kábulatba. Még a fájdalma is enyhült egy kicsit. A három ember a kocsiban, meg a negyedik a másikban előttük csak várt. 23 óra 15 a vallató kiszállt az első kocsiból, és besukott valamit az ablakon. Levi addigra már eszméletlen volt, a A mellette ülők kiemelték a kocsiból, és cipelni kezdték a sinek felé. 23 óra 20-kor az egyikük nagy övözött Levi fejére egy vasúddal, és Levi meghalt. A sinekre fektették úgy, hogy egyik szétroncsolt kezel egyik sinen nyugodott, és a feje nem messze ettől a kezétől. Hans Grobelár pontosan 23 óra 9-kor indult rá az utolsó éjszakai expresszsel, Lierből, mint mindig. Rutinjárat volt. Otthon lesz a meleg ágyikójában, Herenztában, legkésebb egykor. Non-stop teher volt, és nyílen a menetrend szerint 23-al 19-kor haladt A keresztetődés után Robelár rákapcsolt, és a Luis levő egyenest mindegy 70 mérföld órás sebességgel közelítette meg. A 62-68-as fényszórói legalább 108-nyi távolságra világították meg a sineket. Alig valamivel a Luis előtt vette észre Robelár, a sineken tehetetlenül fekvő alakot és végezni kezdett. Szikra eső törtelő a kerekek alól. A tehervonat lassított, de nem eléggé. Grobelát táltott szájára bámulta a szélvédőn át, ahogyan a fény egyre közelebbről brökül a tehetetlen figurához. Eddig már két emberrel történt ilyesmi. Öngyilkosok vagy részegek voltak, sohasem derült ki. Ezzel a mozdonyal nem is érzed a puffanást, mondták. Grobelás sem érezte. A süvítő mozdony átszágultott a testen, a sebességekkor ekkor még mindig 30 mérföld per óra volt. Amikor végre megállt, Grobelár oda sem tudott nézni. Berohant az egyik tanyára és ligadoztatta a rendőrséget. Mikor a rendőrök megérkeztek, lámpáik fényében a mozdony alatt maradt massza olyan volt, mint az Eperleklár. Ház Grobelár csak késő hajnalban ért haza. Ugyanazon a reggelen, de négy órával később John Preston belépett a Whitehall-on lévő védelmi minisztérium előcsarnokába, oda ment a pulthoz, és általános belépőjével igazolta magát. Miután szokás szerint felhitták azt az embert, akihez jött, felkísérték a lifttel, és végig számos folyosón, a minisztérium belső biztonsági szolgálatának a vezetőjéhez, az épület hátsó részén, magasan elhelyezkedő irodába, ami a temzére nézett. Börti Kepstig gondártábornok nem sokat változott azóta, hogy Preston utoljára látta Észak országban a nagy darab pirosposgás, közvetlen férfi, aki alma arcával inkább látszott farmernak, mint katonának, örvendező kiáltásokkal jött elé. Johnny fia már téged is látni? Gyere be, gyere csak be! Ugyan tíz éve volt, csak idősebb Prestonnál, bölti Börty az volt a szokása, hogy szinte mindennála fiatalabb embert fiannak szólított, ami még teljesebbé tette a megjelenéséből is áradó nagybácsis légkört. Pedig egykor nagyon kemény katona volt, aki milyen behatolt a terroristák ellenőrizett területre a malájföldi hadműveletek során, később pedig egy partizánvadász csoport vezetője volt Borneo dzsungeleiben, az úgynevezett indonéz válság idején. Kepsztik leült, és egy üveg egyszer manátázott whiskyt varázsolt elő iratszekvényéből. Kérsz egy kortyot? Egy kicsit koránban tiltakozott Preston. Tizenegy múlt néhány perce. Ugyan már ostavaság. A régi időkre is. Különben is, itt hatalmas kávékat adnak. Kepstig Prestonnak nyújtotta a poharat. Hát mit tettek veled, fiam? Preston elhúzta a száját. Már mondtam a telefonban, hogy mit adtak nekem, Manta. Rohat rendőr munka. Nem téged akarlak ezzel megsérteni Berti. Nálam ugyanez a helyzet, Johnny. Szárazra kerültem. Persze, én most nyugdíjas tiszt vagyok, tehát nem olyan rosszul. 55 évesen nyúállományba vonultam, és kifogtam magamnak ezt a bulit. Nem olyan rossz. Idezve jövök a vonattal minden nap, ellenőrzöm az összes biztonsági ellenőrizni valót, vigyázok, hogy senki se legyen rossz fiú, aztán hazamegyek a kicsi asszonyhoz. Lehetne ez rosszabb is. No, mindegy. Ígyunk a régi szép időkre. Egészségedre mondta Preston. Mindketten ittak. A régi idők nem is voltak olyan szépek, gondolta Preston. Amikor a legutóbb látta a kepsztiket, aki akkor ezredes volt, kis hián hat éve, a megtévesztően szívélyes tiszt, a katonai elhárítás helyettes vezetője volt Észak-Írországban, és abban az épületben dolgozott Lisbörnél, amelynek az adatbankjából azt is megtudhattad, hogy az utóbbi időben melyik ira harcosva akarta meg a fenekét. Preston az egyik embere volt, polgári ruhában, konspirálva dolgoztak, járták a veszélyes provogettókat, hogy informátorokkal találkozzanak, vagy hogy kiürítsék a postaládákat. Börti Capstick volt az, aki hűségesen kitartott Preston mellett a Holyrood House szimató tisztviselőivel szemben, amikor megbukott, és kis hián megölték egy Capsticknek végzett munka során. 1981. május 28-a volt, és az újságok másnap csak néhány sort írtak róla. Preston egy magánrendszámú kocsiban behajtott Londoni Derby Boxsite kerületébe, a találkozóra egy informátorral hogy felsőbb helyről szivárogtattak-e ki valamit, hogy a kocsit túlságosan sokszor használták-e már, vagy Preston már kiszúrták a provó hírszerzők, soha nem derült ki. Bármi történt is, hiba volt. Alig hajtott be a köztársaságiak tényleges ellenőrzésre adtáló kerületbe, az egyik mellékutcából kifadult egy kocsi, benne négy fegyveres provó, és követték. Preston gyorsan felplankolt őket a visszaplitantó tükörben, és nyomban lefújt a rendezút. De a provók akartak. A gettó mélyén a kocsi elé fordultak, és kipattantak a magukéból, ketten puskával, egy pedig pisztolyjal. Minthogy csupán a mennyország és a pokol között választhatott, Preston átvette a kezdeményezést. Semműve véve az esélyeket, támadói megdöbbenésére gyorsan kigurult a kocsiból, éppen akkor, amikor azt találatok érték. A kezében ott volt sorozatlövésre állítva a 13 lövetű 9 mm-es browningja. Az utca kövön fekve aztán adott nekik. Azok arra számítottak, hogy Preston szépen fog meghalni. Túlságosan közel álltak egymáshoz. Gyors tüzeléssel Preston kettővel végzett, a harmadiknak a nyakából pedig egy jókoradarabot darabot kiszakított. A provósofőr a gázra lépett, és szikrázó gumikkal Preston eljutott egy konspiratív lakásig, ahol négy brit katona vigyázott rá, ami kepsztik érte nem jött, hogy hazavigye. Természetesen az árat meg kellett fizetnie, kihallgatások, kivizsgálások, aggodalmas kérdések fentről. Szóba sem ühetett, hogy folytathatja. Igazán és komolyan megbukott, hogy ezt a szakszót használjuk, vagyis azonosították. Többé már nem volt szükség rá. A túlélő próbó bármikor és bárhol fölismerhette. Még azt sem engedték, hogy visszatérjen régi egytörnyös alakulatához Aldershotba. Ki tudhatta, hány provó klászik Aldershotban? Hongkongot ajánlották neki, vagy a kijáratot. Akkor aztán Bertie Kepstig beszélt az egyik barátjával. Volt egy harmadik lehetőség is. Elhagyni a hadsereget, 41 éves őrnagyként, és késő jövevénynek lenni az M15-nél. Preston az utóbbit választotta. Van valami külön megbeszélni, való, kérdezte Capstick. Preston a fejét rázta. Ez csak amilyen bemutatkozó látogatás, mondta. Ne aggód, Most, hogy már tudom, te üsszeszékben szólni fogok, mihelyet nagyobb dolog történik, mint ahogy valaki elcsolja a karácsonyi ajándékokat. Egyébként hogy ma Júlia? Mit tagadjam, elhagyott? Már három éve. Ó, ezt sojnálattal hallom. Börty Kepstik képe őszinte együttérzéstől komorodott el. Egy másik fickóért? Nem, akkor még nem. Most már azt hiszem, van valakie. Csak a munka miatt, tudod. Kepstik komoran bólintott. Az én Betty mindig nagyon jól tűrte a A fél életemet az otthonunktól távol töltöttem. Ő mindig kitartott. Éve tartotta a tüzet. Mégsem illetett egy asszonynak. Megesett már másokkal is. Sokszor. De mégis kár. A fiút szoktad látni? Néha-néha vallotta be Preston. Kepsték nem is tapítatott volna érzékenyebb pontra. Preston kicsi és magányos, szintoni lakásában két fénykép volt. Az egyiken ő volt Júliával az esküvőjük napján. Ő 26 éves volt, és nagyon fes az ejtőnyös egyenruhában, a 20 éves Júlia pedig gyönyörű fehérben. A másik képen a fia volt Tommy, aki az életénél is több volt a számára. Normális katonacsalád család voltak, a nős épült házak egyikében éltek, és Tomi nyolc évvel az esküvő után született. Érkezése kielégítette Prestont, de Júliát nem. Júlia hamarosan unni kezdte az anyaság gondjait, amihez féle gyakori távoléte is társult, és pénzkányra kezdett panaszkodni. Rákta Preston fülét, hogy hagyja ott a hadsereget, és keressen több pénzt civil munkával, Egyszerűen nem akarta megérteni, hogy Preston szereti a munkáját, és egy ipadi vagy kereskedelmi íróasztal aljáró unnalom az ők lettbe kergette volna. Preston átkerült a felderítőköz, de így még rosszabb lett. Északírországba küldték, ahová asszonyok nem mehettek. Aztán illegalitásba és minden kapcsolat megszakadt közöttük. A Boxside incidens után Júlia nem csinált titkot az érzéseiből. Még egyszer megpróbálták. A kertvárosban lakta. Preston az ötösnél dolgozott, és szinte minden este haza ment hembe. Az együttélés megoldódott, de a házasság megramlott. Júlia többet akart, mint amit Preston az ötösnél való késői indulása miatti csekély fizetéséből biztosítani tudott. Júlia állást vállalt egy vesztendi divacégnél, amikor a nyolc éves Tomit Júlia erőszakoskodására beiratták egy magániskolába, kis otthonuk közelében. Ettől az anyagi helyzetük még nehezebb lett. Egy évvel később Júlia végleg elment és magával vitte Tomit. Preston hallotta, hogy Júlia most a főnökével él, aki ugyanaz apja lehetne, de legalább divatosan tudja öltöztetni az asszonyt, Tomi számára pedig meg tudja fizetni a bentlakásos előkészítőiskolát Tombridge-ben. Ezért az utóbbi időben Preston alig-alig látta a 12 éves fiút. Válást ajánlott Júliának, de az asszony nem akart válni. Három évig külön után így is elválasztották volna őket, ám Júlia azzal fenyegetődzött, Amivel Preston nem tudja egyszerre eltartani a gyereket, és a nőtartást is fizetni, magának fogja követelni Tomit. Preston tudta, hogy sarokba szolítatták. Júlia csupán annyit engedélyezett, hogy minden szünetőben egy hétre elvigye a fiát, és minden iskolai negyed egyszer, kettesben evédeljenek. Mennem kell, Berti. Tudod, hol találsz meg, ha valami nagy kapás lenne. Persze, persze, hogy tudom. Berti kepsztik az ajtóig kísérte. Vigyázz magad, Johnny. Már nem sok hozzánk hasonló rendes fiú maradt. Vidámon váltak el egymástól, és Preston visszament a Gorda Louis Zablonszki ismerte az embereket, aki zárt teherautóval érkeztek, és bekopogtattak a bejárati ajtón azon a szombat éjszakán. Egyedül volt a házban, mint szombaton mindig. Berül ilyenkor csak hajnalban jött meg. Zablonszki úgy vélte, ezt a látogató is tudják. Az éjszakai filmet nézte a televízióban, amikor meghaladta a kopogást. Először semmi rosszra sem gondolt. Kinyitotta az ajtót, azok pedig rögtön becsötettek az előszobába, és bezsugták maguk mögött. Hárman voltak. Ellentétben azzal a négyjel, akik Raoul Levit keresték föl két nappal korábban. Erről az incidensről Zálbaszki mit sem tudott, hiszen nem olvasott belga újságot. Ezek London íztengyén bizon izompacsírták voltak. Kettő egyszerű barom volt. Nyers húsképű, ostoba gonosz tevő, akik bármit megtesznek, amit mondanak nekik, és a harmadik parancsainak engedelmeskednek. Az pedig kicsi volt, himlőhelyes, hitványka, piszkos szőkehajú. Zábronszki személyesen nem, csak úgy ismerte őket. Látott már ilyeneket a lágerben, egyenruhában. És ez a felismerés kiszívta belőle a kedvet az ellenálláshoz. Tudta, hogy semmi értelme. Az ilyenek mindig azt tesznek a maga fajtával, amit csak akarnak. Nem volt értelme ellenállni, vagy könyörögni. Hátra lögdösték a nappaliba, beledömták a saját karosszékébe. Az egyik nagy darab fickó a szék mögé állt, előrehajolt, és valósággal a székhez szögezte az áblanszkép. A másik mellette állt, és egyik tenyerével a másik öklét szílók Szözi egy széket húzott a karosszék elé, leült, és az égszörész arcába vámolt. Üssétek, mondta. Az záblonszki jobban álló izompacsírta nehéz ökle egyenesen az égszerész száját találta el. A fickó újjain részbokszer volt. Az égszerész szájából fogak, ajkak, vér és gyűny pépes keveréke lett. Szöszi mosolygott. Ne volt a szöjjön az izompacsírtát. Még mindig el kell mondanom. Talán lejjebb. Az izompacsírta két hatalmasat ütött záblonszki mellére. Több borda is eltört. Záblonszki szájából fejhangú sivítást tört elő. Szöszi ismét mosolygott. Szerette, hogyha hangosak voltak. Záblonszki a tisztesség kedvéért egy kisi ellenkezett, de kár volt fáradnia. A szék mögött álló férfi izmos épp úgy a széken tartották, ahogy egykor azok akarok a kőasztalon. Rossz fiú voltál, Louis. végette Szöszi. egy barátomt. Azt mondja, nálad van valami, ami az övé, és vissza akarja kapni. Elmondta az égszerésznek, hogy mi az. Záblonszki nyelte egy kis vért, a száját kitöltőből. Itt nincsen örökte. Szösi elgondolkozott. Kutassatok át mindent, mondta a társainak. Ez nem fog bajt okozni. Szedjétek szét a házat. A két izom átkutatta a házat. Szösi ez alatt az égszerészre volt a nappaliban. Alapos munkát végeztek, több mint egy óra hosszán át tartott. Mire végeztek, egyetlen szekrény, fiók, zúk vagy falfülkesen maradt ki. Söszi azzal ütötte az időt, hogy az eregember töröl bordáit bögdöste újjai Az Az izonpacsírták, valamivel éjfél után jöttek le a padlás szobából. Semmi mondta az egyik. Akkor hát kinél van Louis, kérdezte a Söszi. Zábranszki nem akarta megmondani, ezért addig ütötték, amíg mégiscsak megmondta. Amikor a mögött álló elengedte, előre zogant a szőnyegre, és az egyik oldalára fordult. A szája környéke volt, a szeme kimerett, nehezen is szaggatottan lélegzett. A három férfi lenézett rá. Szívroham mondta csodálkozva az egyik. Hörög. Talán túl nagyot ütöttél, mondta szarkasztikusan Szöszi. Gyerünk, menjünk innen. A nevet most már tudjuk. Gondolod, hogy nem vert át, kérdezte az egyik izom pacsírta. Igen, igazat mondott már egy órával ezelőtt is, mondta szöszi. A három fickó elhagyta a házat, Beszálltak a kis teherautóba és elhajtattak. A Goldes Greenből délnekvezető úton az egyik izompacsírta megkérdezte Söszit. Akkor most mit csinálunk? Kús gondolkozom, mondta Söszi. A kis sadista szívesen képzelte magát bűnözők vezérének. Valójában meglehetősen ostoba volt, ráadásul nyakig benne volt a slamasztikában. Egyrészt a szerződés csupán arra szólt, hogy látogassanak meg egy embert és szerezzenek vissza tőle bizonyos lopot holmit. Másrészt viszont nem szerezték vissza. A régenc pár közelében megállt egy telefonfülkét. Hajcsoda, mondta, telefonálnom kell. Aki felbérelte őket, adott nekik egy telefonszámot, egy másik fülke számát, és három időpontot, amikor ezen a számon hívhatják. Az első időponti már csak néhány perc volt hátra. Berő valamivel hajnali kettőről tért haza szombatesti este A metróját az utca állította le, Bement a házba, és elcsodálkozott, hogy még ég a villany. Louis Záblonski felesége helyes, munkásszármazású zsidó lány volt, aki korán megtanulta, hogy mindent elvárni az élettől ostoba és önző dolog. Tíz évvel korábban, amikor még 25 éves volt, Záblonski kiemelte egy reménytelen mjüzikkel tánckarának második sorából, és megkérte a kezét. Megmondta neki, hogy férfikén nem ér semmit, de mégis mégis hozzáment. Különös módon a házasság jól sikerült. Záblonszki végtelen kedves volt, és úgy bánt Berillel, mint egy engedékeny apa. Berül pedig bálványozta Záblonszkit, szinte, mint lánya lett volna. Záblonszki mindent megadott a lánynak, amit csak tudott. Szép házat, ruhákat, csecsebecséket, zsebpénz, biztonságot. És Berül hálás volt mindezért. Volt természetesen egy dolog, amit Záblonszki nem adhatott meg, viszont megértő volt és toleráns. Csupán annyit kért, hogy ő soha ne tudja meg, ki az és soha ne kelljen találkoznia egyel sem. 35 évesen Beril egy picikét túléret volt, egy kicsit szembeszökő, egy kicsit közönséges, de igen vonzó, kivált a fiatal a férfiak számára, akiknek az érdeklődését szívből viszonozta. Egy kis garzon tartott fön magának a West Enden a kiruccanásaihoz, és minden szégyenkezés nélkül élvezte szombat éjszakai kalandjait. Két percel azután, hogy belépett a házba, Beril Zablonszkis hírva mondta be a címét a mentőszolgálatnak a telefonon. A mentők hat perc múlva megérkeztek, a haldoklót hordályra tették, és próbáltak életben tartani a Royal Free kórházig. Beril a férjével ment a mentőkocsin. Útközben Záblonszki rövid időre magához tért, és feleségét odaintette ajkához. Beril hallotta azt a néhány szót, és a homlok a meglepet ráncokba futott. Záblonszki többé nem szólalt meg. Mire Hempstitbe értek, Louis Záblonszki már csupán egyike volt, az éjjel holtan beszállítottaknak. Beril záblonszkinek imponált, a férfi a Jim Rawlings. Amikor férjét legutóbb meglátogatta, utána mint egy mellékesen az záblonszkit felőle. Azt is megtudta, hogy a férfi elvált, és most egyedülén legfelső emeleti lakásában, vanceworth a lakás számát pedig még akkor jól megegyezte. Amikor Rawlings felvette a kajlót, Beril még mindig sírt, és az álmos férfi először csak nehezen értette meg, hogy ki telefonál. Beril egy nyilvános fülkéből hívta a baleseti osztályról, és a készülék egyre pittyéget, mielőtt új érméket dobott volna bele. Amikor végre megértette, hogy ki az, Rolinsz nevekből meghökkenéssel hallgatta az üzenetet. Csak ezt mondta. Ez minden. Jól van, kedves. Nézd, sajnálom. Igazán nagyon sajnálom. Majd feljövők hazsaruk eltisztultak. Meglátom, tudok-e tenni valamit. És nagyon köszönöm. Rolinsz letette a kagylót, Kis ideig gondolkodott, aztán kétszer telefonált egymás után. Elsőnek Ronny jött meg a roncs Szit tíz perccel később érkezett. Az utasításoknak megfelelően mindketten felszerelkeztek. Éppen idejében jöttek. A látogatók 15 perccel később már befordultak a nyolcadikra. Szözi nem akarta vállalni a második szerződést, de a külön dohány, amit a hang a telefonon beígért, több volt annál, sem hogy le tudott volna mondani róla. Ő meg a haveljai istendiek voltak, és ruháltak a folyótól délre menni. Az istendi bandák és a délrantoni bűnszövetkezetek közti ellenséges viszony legendás a főváros alvilágában, és egy délének meghívás nélkül az istendre menni vagy fordítva sok baj forrása lehet. Szözi mégis arra számított, hogy hajnali három kor eléggé nyugalmas lehet a helyzet, és hamar visszatérhet a maga otthonába úgy, hogy a munkát elvégezte anélkül, hogy kiszúrták volna. Amikor Jim Rollins kinyitotta az ajtót, egy súlyos kéz belögt egészen a nappalijához vezető folyosóig. Előbb a két izompacsirta lépett be, mögöttük Sessy. Rollins gyorsan hátrálni kezdett a folyosón, hogy miért csalogassa őket. Amikor Sessy becsukta maga mögött az ajtót, Ronny kijött a konyhából, és egy csákány ütést mért az első izompacsirtára. A gardrop szekvényből ki, és ácskapocsol esett neki a másik izompacsirta kopanyájának. Mindketten úgy estek össze, mint a retaglózott ökrek. Söszi a kilincs után tapogatózott, szeretett volna kimenekülni a biztonságos folyosóra, ám a testek fölött átlépő Rólix megragadta a tarkóján a bőrét, és odavágta a pofáját a beüvegezett madonna képhez. Az emberke sohasem került ennél közelebb a szervezet valláshoz. Az üveg eltört, és szöszínek több apró üvegszilánk fúrodott a képébe. Ronny és Sid megkötözték a két nehéz fiút, míg Rólix becipelte szöszit a nappaliba. Néhány perccel később, a lábát Roni, a derekát fogta. Söszi már kilógott a nyolcadik emeleti lakás üvegbeletásos ablakából. Látod odalent azt a parkolót? Kérdezte tőle Rolings. Még a téli éjszaka sötétjében is megmegcsillant az utcai lámpák fénye odalent a mélyben, egy-egy autón. Söszi bólintott. Húsz perc múlva az a parkoló tele lezs Egy nagyon lepedőt fognak körülállni, és tudod ki lesz aratta teljesen összeroncsolva rondán. Söszi végre rájött, hogy már másodpercei is meg vannak számlálva, és végre kirukkolt a farvával. Jól van köpök. Erre behúzták és leültették. Bizalmaskodni próbált. Nézze főn, ismerjük a dörgést. Fölbéreltek egy munkára, igaz? Hogy szerezzek vissza valamit, amit megfújtak. Az öreg ember Golders Greenben mondta Rawlings. Igen, ő mondta, hogy magánál van, hát eljöttünk érte. Ő a barátom volt és meghalt. – Sajnálom, főnök, nem tudtam, hogy szíves. A fiúk éppen csak megsimogatták. – Szarevő vagy. Szét volt verve a képe, és egybordája sem volt ép. – Akkor miért jöttetek? – Szöszi megmondta. – A micsoda? – kérdezte hitetlenkedve Rolings. Szöszi újra megmondta. – Engem meg főnök. Én csak azért kaptam a pénzt, hogy visszavigyem. Vagy kiderítsem, hogy mi lett vele. – Hát, – mondta Rolings. – nagy kedvem lenne téged meg a havergyaidat, még nap kell a temzefenekére küldeni egyet -egy csinos beton De nincsen szükségem Balhéra, ezért elmehettek. És mondd meg a megbízódnak, hogy üres volt. Teljesen üres. És elégettem, porrá égett. Semmi sem maradt belőle. Csak nem képzeled, hogy megtartok bármit is, ami Balhéból származik. Nem vagyok hülye. Most pedig takaradj. Rolings az ajtóból még visszahívta Ronit. Kísérdőket állt és adja kis patkánynak ajándékot a nevemben az öregért. Oké? Okay. Roni bólintott. Néhány perccel később a rozogább állapotban lévő Isztendi berakták saját kis teherautója hátuljába, még mindig összekötözve. A félig magánál lévőt a valám mögé ültették, a kezét kiszabadították és megparancsolták, hogy vezessen. Szöszit, a vezető melletti ürésre lökték, törött karja, az ajándék az ölében nyugodott. Ronnie és Szíri követték őket a Vaterlókig, aztán megfordultak és hazamentek. Jim Rowling zavarban volt. Kávét főzött magának, és átgondolta a dolgokat. Valóban el akarta égetni a diplomata táskát a szeméttelepen. Ám a táska olyan gyönyörű kézi munka volt, a tompa fényűbőr úgy ragyogott a tűznél, akár a fém. Megvizsgálta, van-e a táskán valamiféle azonosítójelzés. Nem volt. Józan esze, és Záborszki figyelmeztetés ellenére úgy döntött, hogy megtartja a táskát. Fölment a fönti gárdróba és láhozta a táskát. Most már profi módon kezdte vizsgálni, tíz percébe telt, amíg megtalálta a pecket a sarokvas felüli oldalon, amely a hüvelykúj erős nyomására oldalra csúszott. Kinyitotta a táskát, a táska fenekének egyik oldala fél felemelkedett. Egy papírvágókéssel lefeszítette a hamis fenéklapot, és bepillantott az igazi, meg a hamis fenék közötti lapos rekeszbe. Csipesszel emelte ki az ott meghúzódó tíz papírlapot. Rollings nem értett a kormány dokumentumokhoz, ám a védelmi minisztérium fejlécét, és a szigorúan titkos szavakat megértette, hiszen ezek bárki számára érthetők. Leült és halkan füttyentett. Rollings betörő és tolvaj volt, de mint a londoni alvirág legtöbb jelentős alakja, azt nem tűrhette, hogy valaki kiadja a hazáját. Bizonyított tény, hogy a börtönműntetésre ítélt hazárolókat és gyermekmegrontókat elkülönítve kell őrizni, mert a hivatásos pofák ilyenekkel találkoznak hajlamosak átrendezni az alkatrészeiket. Tronis tudta, hogy kinek a lakását rabolta ki, ám a rablást mindedígy nem jelentették be, és bizonyos okból, amelyet csak most kezdett megérteni, arra kellett gondolnia, hogy nem is fogják jelenteni. Így hát fölösleges fölhívnia a figyelmet a rablásra. Másrészt viszont Zablonszki meghalt, így hát a gyémántok, és az ő részesevése az árukból nyilván örökre oda lettek. Most már kezdte gyűlölni a lakástulajdonost. Már érintette a papidokat kesztyű nélkül, tehát az új rajta vannak a dosszién. Nem merte fölfedni magát, ezért le kellett törögetni a lapokat egy rongyal, ám ez azt jelentette, hogy az áruló új is eltüntette. Vasárnap délután bedobott egy, a szükségesnél több bélyegre ellátott, jól leragasztott, egyszerű barna borítékot egy póstaládába, az elefánt kesztlő állomásnál. Hétfőre pedig nem vitték el a levelet, és az csupán kedden érkezett meg a címzethez. Azon a napon, január 20-án, Bördi Capstick dandártábornok hívta telefonon John preston a Gordonban. Hangjában nyuma volt a mesterkét szívélyességnek. Johnny, emlékszel, miről beszéltünk a napokban? Ha befutna valami. Hát befutott. És nem karácsonyi ajándékról van szó. Nagy ügy, Johnny. Valaki küldött nekem valamit postán. Nem, nem bombát, de még annál is rosszabb lehet. Úgy tetszik, valakinek eljárt nálunk a szája, Johnny valakinek, aki fönt, nagyon-nagyon fönt van. Ami azt jelenti, hogy a dolog hozzá tartozik. Azt hiszem jobb lenne, ha átjönnél és megnéznéd. Még ezen a reggelen, a tulajdonos távol létében, ám annak megbízásából és egy rendelkezésükre bocsátott kulcsal, két munkás érkezett a Fontanon ház 8. emeletén lévő lakásba. A nap folyamán kiemelték a falból a sérült Hambur széfet, és ugyanúgy tettek a helyébe. Estére a falat is megcsinálták, pontosan olyanra, amilyen volt. Aztán elmentek.